و او مرکب و او آرد که دو اسم را یکی کرده باشا و اسم دو متزمین حرف باشا تا تسعت عشره که در اصل و عشرون و تسعتون و را حضب کرده هر دو اسم را و هر دو جوز مبنی بر فتحه و هر دو جوز مبنی باشد بر با فتحه احمانگه دا حبر کروا چه مراکب دوقت مدعیو مفید او بالمراکب غیر مفید مراکب غیر مفید دیوال کیه چه قایل قول کی او باغیبان سکوت اختیار کی نمخاطب مخاطب فائده و طلب حاجه لن دیا غریب موفید درې کیسه د یو مرکب زافی اول کله چې تاسو په تقسیم ولې یو مرکب تقییدی دی او بل مرکب مرکب تقییدی څه ته ولکي چې تاسو د یو جملې خير کې د ساده پارا او مرکب غیر تقییدی ته ولکي چې تاسو د یو جملې قاعده او د ساده پارا چې تاسو د یو قاعده داوته پر لکه غلام او زیدل دا زه دې نه غواړم زه دې د قید د څاده لپاره دا وځي نو پدې مرکب ته او تفصیلي کې مرکب توصيفي شامل دي مرکب نو چا کې او تا دغه ولکېږي او د دې دا مرکب چې تميلان على التل تميلان ترى إشادة يريدل قسمتها نو مراكب الهل التقليديه الذين على وجهه <تصفيق> نو مرکب د دی پندغه شواله د پښتې ته کوی چې یو مرکب اضافي د بل مرکب بنای دی زباخو هم یو بل م سره کنه دا مرکب کی څه توچې دی دا مرکب ناکېست نو موږ وایو چې مرکب اضافي مونږ د ذکر څه مطلب مرکب ترقیدی دی ورنه او پدې مرکب تکیدي کی څه مورکب بنائی دیتے ہیں ملکی لکھا کہ تو اسم نہیں او دا دو اسم ہوتا چیچے کہ یوزکی او دتی دو اسم نہ یوز سمجھو چی او دو اسم دو اسم متضامین رسالہ را معنی دار نہیں ذ کاصل کې داغو استونه ځان ځم ته احادن ذات کلمه و 10 شی ولک ځان ځم ته من دا چې چې لوک چې دواله سره یو ځای او دا یو کلمه ته جوړ ک نو احادن 10 ار دې کې دا د وې میسمنه مرتزمین معنی د حرف لرېزه دا فاصل کې شی او احادن ماشالله قصدي کې دا خبر دا. ده چې په اړه څه څه او عشره همه شهتی و مشهتوا ای Elena ہے احنا تو دهabilان او اخروه جن من کتratح کتاغ اح راید او ارام او عارب أس Dani قتش معتنی بالات انت طاکانrun ناوناونامت نمکتا نه او او او او او او او Hoe اجاره همه زنه اجاره همه زنه اجارهنی من اونها اوه و temperature او اعرفان نعمه ہرم به قوت مبنیو الاسل ہی او آن دارن تا دا حد عشرا، آن دارن که ثلاث و خبر دارد که اثنان عشرا تی نمو جدا دارد. اثنان عشرا که در اول جوزتی شده، مارب دارد. او در از ویم جوزتی شده، مبنی دارد. اول جوزولی مارب دارد. ویسا که در اثنان پاسر کچی شده، اثنانی دارد. بیشتی من که در از ویسیمون سر یوزای فرنو دانون در تثنی چ زا سره. کله د تصې زاپتو شنو نن کیږي یلکه نو اته زاپصره مصاحبات راغی نو جهات د اسمته کې قويسو زاپت خود خواس معزمو او کفرو ده تانه ده هیڅ هم نه او اصل پاسمو کې څه دی یار دې په کار ده چې دایي څه کیږي وګورې نو د دې وځینه څا سر پاسمو کې دا د مشابهت ده مستناصره راغه او دينه ده اسلامه او عشاراته او متزمين معناه ده هرف لانه ده تشهده لكه دوم مراكبه بنايه بان قسمت هذا مراكبه غير موفقه مراكبه بنايه و اوه آنس داغت والجه كده اسم رائه رائه ايه كده باشا و يو بردوز و اسم دوم حرفي باشا او دوی متزمین در چیشی وی حرف بود. لکه عشره تا تیس عشره در اصل احدون و عشره و تیس عشره بود. بوده است. دوار رو حضب کردن. دوار رو حضب کردن. و هر دو ایسو را یکی کردن. او و مگو گروه و هر دو جوز مبنی هست دی که ده دوار جوزون دی که دی مبنی هست دی. او ده دوار جوزون داغه افعاله پواست کیراغ او یارا پواست کی او ماضی په پاست کی تر او دا بنت یوزکه مپنیو کرتی ده چې تام مستزمینو حرف لره او حرف ماضی نو دایم دزان تر ماضیه الا 12 مگر 12 د دینه مستثنا ده چې جز اول معربت ته دي کهول دستی چه ده دا معربت وي ولې مشابه ده 14 موضاف سره پرتيژ کې مشابه دي د مضاف اضافه دوژنم نو ساکيتي او د تمتي شي چې ولای نو ساکيت شوی دی اضافه په دخواشو معزمو مقبرو د اسم معرب نو نو د هم د ځانګړتیا او برغاو څه مور سم مرکبې مناصر درېم کې سم ته مرکب غیر مفید نه مرکب هغه چې د علاقه طرف ته ووږي ته دی باندې مرکب منعصر افت تعبل <سؤال> کیږي مرکب منعصر افت دی ته ول کیږي چې دوی اسونه یې باور یې سم او دوی یې سمو معنا د لرا وي دوی اسونه یې ازوار اسم النتیشه جوړ کی یو یې سم کی او دوی یې سمو ته زمين معنا د لرا ني لکبا لبکہ با ل ابکہ کی دا بال چې دا د بوتنو مو او پکا دا د یوبا چانو مو وای راي سره چې یو زفره او د یو کار نومې کې کو د شو او دتا مرکب معناصر څه کول کیږي چې که چې دا خیر منصرف دي او دغه مرکبي معناصر هم شامل دي مرکب چې چېره مرکب څوستی ته تلپیږي په دا ایم صوت د کی څه وړکا لکه څه بوای دا الک څه بوای کې د نصیب کې دی دا یې سم ده او دا وایي چې د ولاتي چې لره کار اسمی صوت کې پټې باندې نو دا مالکه په مرکب مناسبت کې شامل ده او دا مرکب غیر mulig ده اوس دا خبر او کا چې دا طالب دي. دي دا اسمع عرب که دا مفیده نو دغه اختلاف دی کی کی څه ده یو اکثر علما او مسلک دار دي چې په لابلغه کې د اول دغه مفیده په طرح سره او دغه اسمع عرب ته په اعراب د څفر شرط کې غیر متفق اول دغه مفیده اول دغه والی مفیده وایزا کښې د دې اخر پتی شي کراغله ده او وست کراغله وست اعراب نه جاری شي او دغه اسمع دی او د څفر شرطه اعراب دی غیر مثلثہ دیکې یو ترکیب دی په بل په کتي شریاله کا عالم یذ وای جا اني با علا فقو با علا په ضیفه فتحین سره او قوبا مرفوده کنا فاعل مرکوبه وای را ایتو با علا مرر تو بی با علا بکه تک غیر مسترت په کدی په کسره نظر ودا یم سکتاه نو که دا دا غاده او وځم چې مو راپې او وځم چې زم کی چه ډلکه مو راپې چې کې او وځم چې مو چې چې ډلکه مو راپې خبره دا د دې د چاپه شانت لکه د غیر د چاپه شانت د چاپه شانت وقو یعنی بالو بقو او رایتو بالا بقا مررتو ایتانی اول مشلق دانے چې دا اول جوسی دیں داو محراب دیت او ایرابی دا چا پوشان داده لکه منسری پوشان داده ایرابی دا چا پوشان داده منسری پوشان داده او دا دویم جوسی داده لکا داو محراب داده بودی باندی او دغه چې په شانت عربی غیر متصرف شاند. په عربی د چا په شانت دی غیر متصرف شاند. نو څنګه بوي یا اني باالو بقو او راتو بانا پکا او ماررتو بالي پکا په وایو او دیمه ستېجه ده. خدای چې راځي هم دغه مرحله چې اول جزء مې بر په سره ده. او دو ام زدکی که ده لکا دا مورب ده او اعرابی ده چا پرشان ده؟ غیر ورسلی پرشان ده. سو مراکب مناثر. ترین قسمتا غیر موفیتا مراکب مناثر ده. و او آند داقی تولکی کتو اسم رایتی کرده باشد. و اسمونو نیو اسم یوکی. و اسم دو امو تزمین حرفین باشد. او دایمه سمو ته زمين د تعال رنوي هر هر رنوي لکه تعال پک اوخلا او حذر موت اوخلا حذر موت دم الکه د خار نومو د حذر ساتو دا د یو خار نومو پدې باندې او بیا دا غي ناروستا دا اه ځوان سره چیشه شو یو سېکل شو یو اسم دې نه زوښل شي چې تاسو اولس اول و چې چې دې موجیده په پکترا په مزرب د اکثر علماء او چې زه دومره کلی د مو عرب ته چې دا خبرتکه چې غیر وقف هميشه د پردادس د کوم له واقعي کې عائله جمله نشه واقع کېره مزاف او یا مبتدا یا بخبر دا رنګه مرکب المناسب او خلا او دا غشامت چې واخلہ مرکب بنای واخلہ لکه اولام او ته دین واصایمون اولام مزاف ذو مذافرة مذافرة مذافرة مقدار قائمون اتشا ده افت عنده احد عشرة درهمان عنده ده مذافرة خبر مقدم ده او احد ها او زه عندي دا مصاب مصاب الله دا خبر مقاسم ده دا اسم مبهم او موجز عمل کی سره د 43 نا دتشه واټی کی موتقدای پاکی او 11 کیدا مطلا او دا, دا مغنی ده اسماء مبنيه کوم بیا تاسو څنګه څه مره مرخه بي نه ده او محل ده راخدو محلن مرفوده دغه چې مقتدا ده لفظان د ایبنه ارابنه ده چې څه ده چې څه نه ابیا خبره ده دا, دا, دا محلن مرفوم کوم کوم ده چې ویل شه نه دا اسماء مبنيه نه دي د کی ویل چې جمع علل اشاره دا ایس موضوع دا د دې په اړه چې مونږ چې دا محله کی څه ده؟ تر دا خو اسماء دي اواسل په اسماء کې دا په کار کې موږ دا مبین د دې د یو مسجد ته ځو. وو په فعل د شو چې دا محله مرقوم په کار هوست لفظ چې راغله. نو په هر کله خبره کولای شي دا محله مرقوم په اسماء یې مګنیو منصوب محله مجرور او غاره جملہ کې جمله ملي هي چې جمله, جملة و اتل چې راځي طرف ونه کیږي وجع علی بکہ ودع فضه علی بکہ چې او کفر واچې ده علی بکہ اذن کې هي جمله کم تر دو کلمه نه د دې د مطالعه طریقې درک او چې کتاب ګورې او د اجراته په دا خبر درته کوي چې هر کم یو جمله راځي چې په دې باندې نو جمله ته پر کم څومره کلمات پکاري عام د په لغت موجود دي او کدا په لغت موجود نه وي لفسل موږ دي دا کلمات او کدا تو کلمات کې چوي څه نه لخصن چې راغلي لکه سره په زیدو ذر و یو لخص ته یا چې دون یو لپسته قائمون چې شه یا تقریر موودی لکه دېغه واغله دې په دې اندازه مستطر غي شي چې نه ولیکي او چې خپل ځات وو بشتر را حاضر نه دي چې تاسو د پاره صاحب نو څه دې نه راتل شي دون راتل شي دغه على کلمه خبره دا دا چې کله کلمات زیات کیږي زګي کلمات زیات مینول طریقه دا دا چې تاسو کتاب مطالعه کړئ پیداول pkgama رسی چې دا کلمه سام ده دا فېډ او کدا چې دې رګه او ته pkgama وځه دا یې څنګه علامه د څو pkgada دا فېډ په لاره کې علامه دا دا هڅه دا هر دا یا چې ده او بي دا د سمپلو حرف کي بیا به دا غنروسته داو بي دا او کدا چې څنګه راغ او د دې مور او مخبین به دي ځکه د مور او مخبین پخې او بي ځن ده بیا دا غنروسته داو کړی چې عامل په دا عامل دې کدا چې راغ معلوم عامل او معلوم د پتیو کې څنګه بیا وتاو کس چې تا تعلق یو كلمه دې پلی سره څنګه اضافه مکوږ دی دا په دی دا موټدال خبر دی دا چې څ څلوخه د موستدې موصلې هي دا ټول خبری چې معلومې دي نو دی معلومه او زکه زوري دي چې دا معنا اصلي مانا په دندل موکو په دې خبرو باندې لوبیا په تدایي نو مسته چې اوفس نه نه معنا د کلمې د وجه وځنا الکا اجرا کنده په طریقه دا اول اسم او په لو حرف په دندل دي دا ور پس معرب موضې په دندل دي دا په شاملو معمول پیغام دلته او بیا پر ترکیب ده چې اودا تر کې پیتیږي واکې دا په صداو خبر واکې کیږي دا پهلو फायदा کیږي دا مضاق قابل نه وحتد کې واکې نو چې دا ټول خبرو په ځنې مبا په مقصد او معنا د جملې په شرکت سره کا هغه معلومه ده بيدان کې هر جمله کم تر اصل کریمه که یو جمله په مخه مده تو کله کلیمور نه او لابسان یا قبولان ده مرب کلیمی وی مثال به څنګه له <سؤال> هزارا بادې دون با علم او زه دي په کلیمی یو زه توه په او قائم دي په پرڅښوښنه یا تقدیران یا په په دې کې تقدیران سو <سؤال> کلیمی وکلی لک اې درف انتا کہ ان کا مستتر دے اودا ندینہ پارا فائلر واڈر کی اسیں کیا کروں اس طرح وا ازیں بیشتر بادشاہ او دکونا راحت دین پوچھہ کفارہ نمبر ہاش کی اوپر کله کا مرکب د درې کرې لکه سر با زید ان عمرو ضرب فعل فاعل عمرو د دې لپاره موخذه وقعي اصطر تلسلون تر د چونو د ضرب د ضرب د لپاره چه واکه شو د پزوکره ماطنا با زید ان عمرو او شدیدن چه واکه شو هل Terimah is one, He never put Him? oh God doesn't used my Lord Sodom We need to be in a haste We have the raptorship of our Lord And we think that we must be in our midst Zareimah is one, Take a check we can rebirth in our days Within دا مغروبه وقتی او کله دا أو دا دا دو کلماتون مرکبتیه وقای از او کله دا دا مرکبتیه دتونه دو کلماتون لکه مثال بیتنگی ضرب زید عمران ضربا شدیدا پی داره امام الامیه تا دا تا دیبان تیشه واحی شده مغروب له وقای از نو کل دا دو کلماتون مرکبتیه ما هو كلماتنا؟ لقد ضرب جيد عمراً ضرباً شديداً في داره أمام الأمير صديباً وصوتاً، دعوال صوتاً تشاهده ومعروعة تحقيه لسادة باراً دعوال ضربة باراً ها؟ نايترو دعوال نايترو دعوال موقفها فزت ضرب شديد وكاي ما كل ما يحدث في الشوشه دوى نادى دعوه وماراده تسرعها عشاء اي المعشى و انت رجل غير صوتها ا شقي سراوت شطور دي في تلك الليله مركبي للسنا لكن زار advances ان عمر شديدا في داره امام الامير تعذيبا وڅاو تم اورا کتابدار عقبن اوڅي جواب کې شو دل ښه ښه دي په دې باندې نو علاه با حرف را با یا خدا اسم او د پهلو دا ایثم د کلا په دې کدا حرکت و ما خبره و نظر کاثم ده کدا کلمتي جدا دې ما خبره دادا وعامله معمول دا پن کور او با په تعلقاتې تعلقي کلمات با چې ګوڼه ده دا یو کلمه د خپل کلمې سره څنګه تعلق دی ولې ددونہ کارونه وکړي تا مسند و مستنده پیدا ګرځي دغه لپاره چې دا مصداق مستندې چې شي چې په پیدا سی و معنای جمله که تحقیق معلوم شود او معنای د جمله که تحقیق ورته شي معلوم شي نو د دې ورینه علاقه د کلمې مصالقه باندې چې باندې او اوس مارکتاری ته زمندته او د دې نورو تفصیل له قضیې نه علامات دي زمندته باندې او تاسو څنګه راځئ د څانكي علاماتي سماله مونږ وایي یو شي د پاره وجودي سيمني او بوجودي فاري مثلا علکه مونږ د موټر تارې کوو موټر تارې او په څو راه سره د د بل سړی کې او په علامه چې دا خاص شکل لري بل علامه دا چې دا کې وشتینګ لري په علامه حال لري چې ورخه راي مو پکې نه او چې مونږ به ته وکړل لکه هغه ډیر روانو سره یو شهر روانو سره کومه څه بدل نو ویل لکه هغه ډیر چې موږ خلک د یو جنبن د تفسیرات تر انتقالیا خو پکې وانه تاسو نو دا راښکړه تعلق علامه اېسم اېسم کوم چې دا دې ته ورکیږي چې ا دې په خپل معنا باندې ځذاګړتیا دلالت او مخترینو لري او تضمینو سره وسپمږه څنګه پیسې دو کیدای شم د کده خپل ده کده هر څه دا کی د نو دا علامته دا الکه اسلام دا ذکر لغت څه فرض نام دا شو د کړه وقات تسو جسم نو ویول د علاقه کې نه دا, دا تاریخ صفاره نه ده علامه هیڅ چې د کوم لام ده لام د تاریخ ته او لام د تاریخ علامه دي څنګه چې د لام د تاریخ توفره دي او تاریخ او تنظیمدا چې په دتاره دي څنګه ده دا هیڅ موږ دا معرفه د کنه دا فل کې د خبره نه زره معرفه د دا خبره په فل کې نشته ده من معرفه د کنه دا دا خبره په هر کې علا یا حرفی د فاول کې د دې راغلي د کبیزه دین واخلا حرف د ور ولې علامه دې سمځه د تا حرف د دې دا واجی و ځکړې دې د لپاره چې معنی د فیل او د شی په فعل او په خپل مضکول باندې بچي شي کې داخلي اوس معنی د فعل او شی په معنی د فعل راي کاغلا الته په سم داخله نه پربل کې پچا باندې داخلا کړ فعل د شی باندې شي د لپاره دې لاڅې او دا باطل نصيبه و نه دحرکت سره علامه دې سمګرې تر یہ مصدونه تل تنوین وې تنوین مع علامه دې سمګرې تنوین ولې علامه دې سمګرې ځکه تنوین قسم لري له کومه په جزو کې تنوین علامه دې سمګرې یو بل تنوین تمكن بل تمنی تنکیر ولې علامتي څنګه ذکر تنکیر په ناکارث باندې دلال کوي او د مخالفت او تعریف کې او تعریف و تنکیر ولې علامتي چا دي تمنی کوم مفهوم دا معنا کذا ایسو منترف دي او غیر منترف, منترف هو ماده او انشراف او عدم سربدام علامات څه دي په فرض ساده من غواې کوم ایسو منترفي غیر منترف راځي فعل منترف او غیر مشرفا بلکې د شینو شول چې علاکه منترف ته غیر منترف اوګه په دې باندې دا علامات د چا دا انسراف او آدم انسراف سپرد دا چا دا؟ او سپرد اشم معرب هم دے پیا اسم دا او پیسم کی سپرد دا چا دا؟ معرب دا نصاد پتا و بحنی حاضا کی من گا دانشو لے حاضا منطریف دا اکا غیر منطریفا دکا حاضا چیز دا لکا؟ مفنی دا انسراف و آدم انسراف دا شپرد دا چا دا پارنه؟ دا دا اشم معرب دا پارنه بلا تانمینی تنوين عوضي د تلکې چې عوض راغلی د ثنا مضاف الیه نه د تا تنوين عوضي م علامه د سم دلکه یو م اذن دا یو م اذن ک دا تنوين او عوض د ثنا او چې په دغه ډول د عوض راغلی د ثنا او مضاف الیه علامه د ثنا بلا اضافه علامه د سمطا اضافه او کلمہ مفیدہ تھا دا فرائی او تعریف او تصور بچا کر دی اسم کیا و ندل كنت ارتبع و دکیہ یا دچ شبہ لے کا مستقر وچ شبہ لے کا مستقر نو مستقر والے معالمہ دا تھا لے کا اسم دا ول اذا کا نو لحاظ عزدی وزینا او در دولی معانی پتاکی موجود دیگی او ریش دا مستقر دا قرشن دا قرش آبا مائی تویل کی جید پتولو میانو که زوروار دای دا نور میان سیجی خام خام نیپوری او گی پتی بانده نو دیتا علاکه تیشن ولکی گی علاکه یا منصوبی لکا وقدادی او راک لکی پتی بانده بیا منصوب تماما زیادہ نسبت کا تشیہ کو کی پتہ نہیں نسبت کے زیادہ تماما اور زیادہ تماما کوئی سم کی راضی ہو پھیل کی نہ راضی تو دیوجنا لگا لا علامت سمدا تشتیا و جمع تا علامت سمدا داول علامت سمدا زکہ چی تشتیا و جمع کی تعدد دے ذیں صرف معنی کی یا موصوف والے علامت سمدا دا کوم وصف چې وړه لري له ځاقی او ځات باندې کې له یا تا متحرکه او پچ په وسطی دا علامه دي څنګه ولې تا متحرکه زکه دې چې چې یو تا متحرکه دا یو تا ساکنه ده تا متحرکه له شکیلوا او ایسم کی خفته نه ده ایسم او تا هغه ساکنه ده خفيفه وا او د په معنی کې ثقل نه هغه څا ته ورغلا له نشان کے علامات اس تمہارا علامات سمجھا لے کہ الف ولم یا حرف دراو لشق الف لام یا حرف در الحمد و بیذ یا تنوین درا کے اشط یا تنوین پا کے کرا لگا زیدن یا لك للہی ویلک زیدن قائم یا غلام و ذل غلامی سمجھا علامات کہ ضافہ کو یا مصخر مصغر باشا یا دا مصغر یا نسبتی لکا فطادی یم مصنوی لک رذولان یا کملک الزار یم موصفه کیچه لک جا الی ز رذول ان رذول موصفه علی موصفاته یم تامه تا لک